ізоляції. Дослідник шукає відповіді на питання про те, що відбувається зі свідомістю й організмом людини, яка з тих чи інших причин опинилася на самоті, або через повну відсутність контактів з іншими людьми, або в результаті якихось одноманітних тривалих дій. Такого роду дані були зібрані різними шляхами. Багато інформації було отримано від людей, які пережили досвід ізоляції та самотності, під час проведення полярних досліджень, а також від осіб, які врятувалися після корабельної аварії. Протягом кількох останніх десятиліть послідовниками робилися спроби вивчення подібних феноменів у лабораторних умовах. Одна з відомих методик полягає в тому, що доброволець поміщається в танкер, наповнений водою, температура якої дорівнює температурі тіла. Це зводить до мінімуму температурні та гравітаційні відчуття. Очі та вуха випробуваного також щільно закриті, щоб посилити враження від темряви й тиші в танкері. Його руки поміщені в спеціальні трубки, так що ними неможливо рухати. Таким чином, випробуваний, позбавлений більшості звичайних відчуттів і рухів. У таких умовах або за інших обставин, пов'язаних із самотністю, Деякі люди переживають незвичайні психологічні явища, які дуже нагадують те, про що розповідалося в другому розділі. Одна жінка, яка кілька разів подовгу перебувала на самоті на полярній станції, розповідає про панорамні бачення подій свого життя. Матроси, які врятувалися після корабельної аварії в маленьких човнах і протягом багатьох тижнів мандрували на самоті, Описують галюцинації, в яких вони бачили, як їх рятували. Іноді це були надприродні істоти, що нагадують приводів або духів. Тут є деяка аналогія з істотою світла або з баченням духів уже померлих людей, про які розповідали багато хто з моїх пацієнтів. Інші стадії передсмертного досвіду, які мають аналогії з тим, що відбувається під час ізоляції, полягають у такому. Порушення відчуття часу, відчуття часткового відокремлення від тіла, опір проти повернення до цивілізації та відчуття єдності зі Всесвітом. Крім того, багато хто з тих, хто опинився в ізоляції внаслідок корабельної аварії або інших подібних подій, кажуть, що після перебування на самоті протягом кількох тижнів вони поверталися до цивілізації з почуттям повної переоцінки цінностей. Очевидно, що ця перебудова особистості подібна до того, про що розповідають багато людей, які пережили вмирання. Ситуації, за яких переживається передсмертний досвід, у багатьох відношеннях також схожі з досвідом і дослідженнями ізоляції. Пацієнти, які перебувають при смерті, часто нерухомі, і їх поміщають в окремі лікарняні палати – часто в умовах тиші, ослабленого освітлення і відсутності відвідувачів. Може навіть виникнути запитання, чи не є психологічні зміни, що відбуваються під час вмирання тіла, результатом повного блокування мозку від відчуттів зовнішнього світу. Далі, як уже описувалося вище, багато хто з пацієнтів, які пережили передсмертний досвід, розповідали мені про сумне відчуття ізоляції, самотності, та відірваності від контактів із людьми, що пригнічувало їх під час перебування поза тілом. Насправді, чи можна ґрунтуватися на тому, що є прикордонні випадки, щодо яких неможливо сказати, чи слід їх відносити до передсмертного досвіду або до досвіду ізоляції? Наприклад, одна людина розповідала мені таке про свій стан, який вона переживала, перебуваючи в госпіталі під час важкої хвороби. Я перебував у госпіталі та був тяжко хворий. І в той самий час, коли я там лежав, я бачив картини, що з'являлися переді мною на телевізійному екрані. Це були люди. Я бачив, як то одне, то інше обличчя виникало в просторі, далеко від мене. Потім воно наближалося до мене, проходило пауза, і на зміну йому з'являлося інше. Я абсолютно чітко усвідомлював, що я хворий і перебуваю в лікарняній палаті. Я з подивом спостерігав за тим, що відбувається. Потім я став упізнавати деяких із людей, що з'являлися. Це були мої родичі та друзі, але інших я не знав. Несподівано я зрозумів, що всі ці люди, яких я впізнав, уже померли. Яким чином класифікувати цей випадок, який має схожість, як із передсмертним досвідом, так і з досвідом ізоляції. Тут є деякі аналогії з передсмертним досвідом, протягом якого має місце зустрічі з душами вже померлих людей. Водночас. Описаний випадок не містить явищ, характерних для передсмертного досвіду. Цікаво, що в одному експерименті з дослідження ізоляції суб'єкт, поміщений на тривалий час у камеру, описує галюцинації, в яких він бачив знаменитих людей, що відвідували його. Отже, чим же пояснити описаний випадок? Чи слід його віднести до числа тих, які ми називаємо передсмертним досвідом, і отже, він був викликаний важким станом хворого? Або ж причина полягає в тих умовах ізоляції, в які за необхідності помістили хворого через його недугу? Це якраз, ймовірно, і є той випадок коли неможливо запропонувати абсолютно точні критерії, щоб віднести його до однієї з двох розглянутих категорій явищ. Мабуть, це завжди матиме місце в прикордонних ситуаціях. Незважаючи на деяке перекриття, результати з дослідження ізоляції не дають задовільного пояснення перед смертному досвіду. По-перше, різноманітні явища, що мають місце під час ізоляції, Самі по собі не можуть бути пояснені жодною з існуючих теорій. Намагатися пояснити передсмертний досвід на підставі результатів досліджень ізоляції так само марно, як і пояснення позатілесним досвідом на підставі аутоскопічних галюцинацій, тобто це буде просто зміна однієї таємниці іншою. Так що природу видінь, які мають місце в умовах ізоляції, намагаються пояснити з двох абсолютно протилежних позицій. Дехто без жодного сумніву відносить ці видіння до розряду нереальних і галюцинаторних. Водночас, упродовж усієї історії містики, шамани шукали усамітнення в безлюдних місцях для досягнення просвітлення та откровення. Думка про те, що духовне відродження може бути пережите саме на самоті, є спільним місцем релігійних систем багатьох культур. Про це ж говорять багато релігійних книг, зокрема і Біблія. Незважаючи на те, що ця ідея в основному чужа сучасній структурі вірувань на Заході, є ще досить багато її прихильників, навіть у нашому власному суспільстві. Один із перших і найсерйозніших дослідників ізоляції Джон Лілі нещодавно написав книжку, що являє собою духовну, автобіографію під назвою Центр циклону. У цій книзі автор переконливо показує, що досвід, який він пережив у умовах ізоляції, був реальним досвідом просвітлення та відкривання, а зовсім не фантазія чи галюцинація. Цікаво також зазначити, що він розповідає про власний передсмертний досвід, який дуже схожий на той, про який написано в нашій книзі, причому Автор зараховує свій передсмертний досвід до тієї самої категорії явищ, що й досвід з ізоляцією. Таким чином, ми можемо з повною підставою розглядати ізоляцію поряд з галюциногенними речовинами і наближенням до смерті, як один зі шляхів входження в нові виміри свідомості. Сни, галюцинації, ілюзії Дехто, ймовірно, вважає, що передсмертний досвід – це всього лише бажані сновидіння, фантазії або галюцинації, виникнення яких зумовлене різними факторами. В одному випадку – дією наркотиків, в іншому – церебральною анестезією, у третіх – ізоляцією тощо. Інакше кажучи, а в цьому випадку передсмертний досвід розглядається як ілюзія. Я думаю, що проти цієї точки зору є кілька заперечень. По-перше, є велика схожість щодо змісту і перебігу подій, про які розповідають особи, які пережили передсмертний досвід, незважаючи на те, що більшість розповідей не відповідають тому уявленню про посмертні події, які характерні для людей нашої культури. Крім того, ми виявляємо, що події, пережиті вмираючими, згідно з розповідями осіб, яких ми обстежували, надзвичайно точно збігаються з тим, про що розповідається в стародавніх і езотеричних писаннях, абсолютно невідомих нашим пацієнтам. По-друге, залишається безсумнівним фактом те, що особи, з якими я розмовляв, не є жертвами психозу. Вони мені представляються як емоційно стійкі, нормальні люди, які беруть участь у житті суспільства. Вони мають нормальну роботу і займають положення, що виключає безвідповідальність. Вони мають стійкі сім'ї та певне коло родичів і друзів. Майже жоден з тих, з ким мені довелося розмовляти, не переживав позатілесний досвід більше одного разу в житті. І що найсуттєвіше, наші інформатори – це всі люди, які можуть чітко розрізняти досвід, отриманий у вісні та наяву. Водночас усі ці люди стверджують, що те, що вони пережили, перебуваючи на краю смерті, було не сном, а справді відбувалося з ними. Вони майже незмінно запевняли мене під час наших бесід, що їхній досвід був не сном, а абсолютно виразною реальністю. Нарешті є факт що для багатьох повідомлень про позатілесний стан є незалежні підтвердження. Певні зобов'язання перед моїми пацієнтами унеможливлюють повідомлення імен та ідентифікаційних деталей, але я бачив і чув достатньо, щоб стверджувати, що я, як і раніше, здивований і збентежений. Я вважаю, що будь-хто, хто починає систематично знайомитися з передсмертним досвідом, також виявить цю дивну, але безсумнівну відповідність. Принаймні, я не сумніваюся, що будь-який дослідник виявить достатню кількість фактів, з яких він сам побачить, наскільки передсмертний досвід далекий від звичайних сновидінь і не може не належати до зовсім іншої категорії явищ. На закінчення, я дозволю собі зауважити, що будь-які пояснення – не є просто абстрактною інтелектуальною системою. Вони, крім того, є проєкцією особистості того, хто їх пропонує. Люди вступають в емоційний союз із канонами наукових пояснень, які вони винаходять або приймають. В моїх численних лекціях про зібрані мною розповіді про передсмертні події мені було запропоновано безліч типів пояснень. Люди... Для яких було притаманне фізіологічне, фармакологічне або неврологічне мислення, розглядають свою власну систему поглядів як джерело для пояснення того, що інтуїтивно видається очевидним, навіть у тих випадках, коли факти суперечать пропонованим поясненням. Ті, хто є прихильниками теорії Фрейда, схильні бачити в істоті, що світиться, проєкцію батька цього суб'єкта, тоді як послідовники Юнга, бачать у ній Архетипи колективного несвідомого. І так до нескінченності. Я хочу знову наголосити, що я не пропоную якихось нових власних пояснень усього цього. Я постарався лише перелічити причини, через які ті пояснення, що їх часто пропонують, видаються мені принаймні сумнівними. Те, що я пропоную, зводиться по суті до такого. Давайте принаймні залишимо відкритою можливість того, що передсмертний досвід є новим явищем, і ми ще маємо знайти нові шляхи для його пояснення і розуміння. Працюючи над цією книжкою, я усвідомлював, що мої цілі та завдання досить легко можуть бути зрозумілі неправильно. Особливо мені хотілося б зауважити для читачів, які мислять науковими категоріями, що я чітко розумію, що те, що я зробив, не являє собою наукового дослідження. А моїм колегам-філософам я хочу сказати, що я зовсім не відчуваю, ніби я показав, що є життя після смерті. Вичерпне обговорення цієї проблеми втягнуло б нас у дискусію, що виходить за рамки цієї книги, Тож я обмежуся лише кількома короткими враженнями. У спеціальних дослідженнях, присвячених логіці, праву або будь-якій науковій проблемі, такі слова як висновок, свідоцтво і доказ є технічними термінами і мають більш точне значення, ніж під час їхнього вживання у звичайному житті. У повсякденній мові ці ж самі слова вживаються куди більш вільно. Досить навіть поверхневого погляду на багато сенсаційних статей у популярних журналах, щоб побачити, що майже будь-яку малоправдоподібну історію підносять читачам як безсумнівний доказ. У логіці те, що може або не може бути сказано на підставі наявних передумов, не може мати випадкового характеру. Воно абсолютно точно визначається певними правилами, положеннями і законами – коли хтось каже, що він дійшов певних висновків, це означає, що будь-який дослідник, який виходитиме з тих самих передумов, дійде тих самих висновків, якщо тільки він не зробить жодної помилки. Це зауваження пояснює, чому я відмовляюся робити будь-які висновки з мого дослідження і чому я кажу, що не намагаюся конструювати докази дуже давнього вчення про те, що життя триває після смерті тіла. І все ж я знаю, що дані про передсмертний досвід мають велике значення. Єдине, до чого я прагнув при створенні цієї книжки, це знайти певний середній шлях для їхньої інтерпретації. Шлях, який, з одного боку, не заперечує цього досвіду на підставі того, що для нього немає логічного або наукового обґрунтування, а з іншого боку, позбавлений сенсаційних вигуків про те, що доведено, що є життя після смерті. Водночас, як мені здається, слід припустити, що наша нездатність сформулювати такий доказ пов'язана не з обмеженнями, які накладаються власне перед смертним досвідом. Ймовірно, це зумовлено обмеженнями властивими науковому логічному мисленню. Не виключено, що в майбутньому наука і логіка – відрізнятимуться від сучасних. Слід пам'ятати, що історично-наукова методологія не являла собою незмінну статичну систему, а була мінливим динамічним процесом. Отже, я говорив наприкінці моєї книжки не про висновки і докази, а про щось значно менш визначене, про відчуття, запитання, аналогії, дивовижні факти, що потребують пояснення. По суті, правильніше, напевно, говорити не про висновки, які я роблю на підставі моїх досліджень, а про те, яке враження справило це дослідження на мене самого. На це я можу відповісти таке. Є щось надзвичайно переконливе в тому, що бачиш людину, яка розповідає тобі про те, що вона пережила, але цю переконаність не так легко передати під час написання книги. Для цих людей їхній передсмертний досвід – був абсолютно реальною подією, і завдяки моєму знайомству з ними цей досвід став реальним і для мене. Звичайно, я розумію, що цей аргумент психологічний, а не логічний. Логіка є загальним надбанням, а психологічні доводи такими не є. За одних і тих самих обставин, одна і та сама подія справить на одну людину одне враження, а на іншу зовсім інше. Це залежить від світогляду людини і темпераменту тощо. Я не хочу стверджувати, що моє ставлення до цього дослідження має бути законом для всіх інших. У такому разі може виникнути запитання, якщо інтерпретація цього досвіду має настільки суб'єктивний характер, то навіщо досліджувати ці явища? У відповідь на це я можу тільки ще раз вказати на загальний інтерес людей до питання про природу смерті. Тому я думаю, що будь-яке світло, яке може бути пролито на цю таємницю, буде добрим. Висвітлення цього питання необхідне для людей багатьох професій і академічних досліджень. Це необхідно і для лікаря, якому доводиться зустрічатися зі страхом і надією хворого, що помирає, і для священника, який допомагає зустріти смерть. Це необхідно також і для психологів і психіатрів, оскільки для того, щоб обирати відповідні та ефективні методи для лікування душевних захворювань, їм необхідно знати, що являє собою свідомість і чи може вона існувати окремо від тіла. Якщо ні, то в цьому разі зусилля з розроблення методів психологічної терапії мають бути спрямовані виключно в бік пошуку фізичних методів, нових ліків, електротерапії тощо. Якщо свідомість може існувати окремо від тіла, як щось, що живе за своїми особливими законами, тоді лікування порушень свідомості має бути зовсім іншим. Однак тут ми зачіпаємо питання ще більш важливі, ніж суто академічні та медичні. Сюди належить проблема глибоко особиста, бо від того, що ми дізнаємося про смерть, залежить те, як ми будемо жити. Якщо досвід, про який розповідалося в цій книзі, реальний, то він перебуває в безумовній залежності від того, що кожен із нас робить у цьому житті. І в цьому випадку абсолютно справедливо, що ми не можемо достатньо повно розуміти це життя, якщо ми не можемо вловити хоч проблиску з того, що лежить за ним. Кінець книги. Автор Аудіоверсії актор Сергій Москаленко Дякуємо за прослуховування. Ваша підтримка надихає нас продовжувати створювати ще більше цікавого контенту у майбутньому. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте виконавця будь-якою прийнятною для вас сумою. Реквізити ви знайдете в описанні. Дякуємо вам ще раз. За вашу увагу та підтримку, ви – наша найкраща аудиторія.